третата идея за размишление за здравето. Макар че са общи неща, въвеждащи, все пак ги смятам за важни. Ако трябва след време ще говорим и повече, може да имаме и няколко колекции, за да разберем някои основни моменти, защото иначе се ликуваме и всяко прераждане се саликуваме и ще си играем на здраве и болест и ума така ще лъжи хората, вместо човек да се освободи и от двете, и от здравето и болестта, и да влезе в любовта. Начинът на мислене се превръща в болест или лекарство. Търсенето на истината създава правилното мислене. А това създава и главното въздействие върху самия човек. Така в човека се заражда устойчиво съзнание а здравето се намира в това устойчиво съзнание. Въобще здравето означава устойчиво съзнание. Не устойчиво тяло, нали? не да си културист, а устойчиво съзнание. Що мислиш, че всичко трябва да става така, както ти искаш, ще се разболееш? Това са думи на учителя. Ще се разболееш. Контролът на мислите и чувствата е много важно лекарство, защото контролът изцелява злото, което е скрито в нашите мисли и чувства, а пък те после раждат своето дете постъпките. Хората имат да лекуват не болестта си, която е последствие, а своя начин на мислене, своята съдба. Когато човек мисли, че всичко е безмислено, тогава идва болестта да го научи да цени живота. Значи, Както виждате, болестта има въобще много блага. Боле, болестта разкрива подсъзнанието на човека, неговото скрито мислене. Неговият скрит разум. Болестите са блага. Те искат да предпазят човека от пътят на неговото разрушително поведение. Дълбоко в себе си човек има разрешително, разрушително поведение. Болестите искат да го предпазят. Разбира се, някой път и те не успяват толкова е упори човека и ума. Най-големият проблем на болните е постоянното тревожене. Качество на третото тяло. Постоянното тревожене. То ограбва голямо количество енергия, която е необходима именно за здравето. Значи тревожещият човек или няма цел, или няма път, или няма търсене. Разбира се, про положение, просто той трябва да се тревожи. Има кой да го тревожи, а странният свят е пълен с милиони същества, които само чакат отворена врата, просто да тревожат нишата душа. Болестта идва с цел да оздравееш. Но ако не се получаваш, тя става разрушение което е насочено срещу Твоите трето и четвърто тяло и включително срещу Твоето първо тяло физическото. Какво е болестта? Натрупано погрешно мислене и неправилно използвана воля и енергия. Толтеките казват че най-точната стратегия срещу болестта е откровенността. Оттам трябва да започнеш. Това, което казахме и преди. Безпощадна честност към себе си. На другите всичко може да прощаваш, казва но на себе си не. Безпощадна честност към себе си. Тази откровенност, според толтеките, освобождава енергията на развитието. Тоест, тя освобождава запушената енергия. Откровенността е път да се завърнеш в своята безупречност, в своето истинско аз. Хората искат освобождение от страдания и болести, но законът гласи не искайте освобождение от страданията и болестите, а искайте осъзнаване. Осъзнаване. Здравето зависи от умението да видиш същественото в своя живот. Това умение е много важно. Който се умее да види същественото в своя живот, той ще оздравее. Учителят е казал нещо прекрасно. Що е здраве? И отговаря. Когато ти отнемат всичко, здравето, здраве, приятели, къщи, блага, какво трябва да ти остане? Ако ти остане любовта, това е здраве. Забележете мярката, диагнозът. Истинска, чиста мярка. Ти остане любовта. Бих казал, даже ако подскачеш от радост и така нататък, ето го здравето. Ето е непривързаността, Ето е мярката за божественото, за божествена любов и така нататък. Хората се разболяват и от многото видими и невидими врагове. Кое е най-голямата защита срещу тези врагове? И опасности. Това е едно любящо вътрешно състояние. Любящо вътрешно състояние. Към тях, към враговете и е опасностите. Почнеш ли да заобичаш любовта? Това е все едно слънцето да обикне леда. Леда няма никакъв избор. Той просто почва да се топи. Защото любовта е просто Бог. Тоест... Почнеш ли да изпращаш любов? Това е най-силното оръжие, защото пак казвам, любовта е Бог. Любовта е изпращане на Бог срещу опасностите и враговете. Спомням си, макар че не искам да говоря за себе си, когато имах много проверки, едната от тях беше 7 човека, милиция, митница и държавна си да откажат от моите убеждения, и много натиски, предложения и да скачам от и, таш, и не знам како не знам какво. И взеха книгите и всичко, 7-5 там, книги да ги проверяват, забранените те Нататък преди около, около 80-та година, точно не помня. От този момент нататък почнах да ги благославя. Мощно, не просто обикновено благословение. Мощно, искрено и всички изчезнаха от пътя ми с изключение на един. Някои от тях се разболяха, това тях е тяхен въпрос. Само един, който ме уважава, смята специалист по религиите. Аз му казах, че не съм, нямам такива намерения. И от на Рейма спира да си говорим, той сега вече е на друга професия и така нататък. Значи, това е начина. даже единия се налагаше да поставях един стол празен, представях си човека, който беше много опасен тогава и си представях Изпращах му любов и как Бог се справя с него и въобще да не се занимава с мене, както и стана. Това е между другото, но все пак. Така. Казвам. Здравето е състояние на любовта. Нито на ума, нито на сърцето, нито най-ди какво си. Състояние на любовта. Състояние на дървото на живота. Когато човек намери своя път, той намира и здравето си. Когато намери своя е истински път, тогава той намира и здравето си. Когато обичаш истината, тя ще открие пътя ти. Това е, нали, за тези, които питат, ама как, нали? Когато обикнеш истината както трябва, тя няма постепенно да ти го откри, но постепенно, няма бързо, но постепенно слънцето, каза учителя, веднага ли изгрява? Не. Постепенно. И накрая огрява цялата местност. Има нещо много по-важно от оздравяването. Това е завръщането в истинската си същност. Защото да оздравееш и отново да оглупееш, това е игра на четвъртото тяло. Медицината като цяло, проучваме и най-съвременната, няма представа от думата здраве. Определението на Световната организация за здраве е пълна глупост. Това е изказване на четвъртото тяло. Чуйте какво означава. Просто чуйте глупостта. Здраве е състоянието на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Всякаш тези хора, които са успяли, социално са здрави. Забележете каква глупост. Тук липсва великото и съкровеното отношение към Бога, откъдето ако ти нямаш това, ти вече нямаш основа. Просто няма как да бъдеш здрав. Нали? Може да бъдеш силен. Тази сила може да те направи още по-глупав, но никога няма да бъде здрав. Никога няма да има здраве без чисто съзнание. Колкото и да си преуспял. Никога няма да има здраве без чисто съзнание. А какво означава чисто съзнание? То е свързано с чистата духовност. Отново говорим за пътя към петото тяло. Казвам, главното условие за оздравяването е приемането на Бога. Колко да го приемем? Ами ако искате, може и 5%. Може и 99%, аз казвам от 100 нагоре. Всеки сам ще разбере. И когато приеми така Бога, държавата, системата, света, Вселената, малко или много се обезличават. Разбира се, може да действаш тях, може да оперираш, може да помагаш, но това е вече по друг закон. А, значи, приемането на Бога, а това е пряко приемане на чистата божествена любов, в която е самата жизнена енергия, това е жизнената енергия на здравето. Тя не може да дойде от ума или от някакъв човек. Тя идва от самата любов. Това означава, че лечението на всяка болест е лечение на заблуждения. Заблуждения, които са изгубили любовта си към Бога. Да се изликуват всички заблуждения има само един начин. Любов към Бога. Никакво физическо, психическо, социално преуспяване. Любов към Бога. Закона е тотален. Който ни го е разбирал, много прераждане ще си гони, ще гони себе си. Така, това беше за днес. Следващата лекция на 4 декември. Пак от 8 часа. И пак ви напомням, Януари, феврари и март, както всяка година, правим почивка и на 1 април продължаваме лекциите. Значи, до 4 декември.